Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János. Senki. Jó reggelt kívánok! Azt hittem, hogy eltetszettél veszni. Lehet? Annak idején, amikor te még nem is éltél, de én nekem már hosszú szakállam Jó, volt. Mindenkinek. Neked is. És mindenkinek, aki a környezetedben van, gondolom, autóban ülsz. Igen, konkrétan. Igen. Hogy amikor te még kisfiú voltál, vagy nem is léteztél, és én már a szocializmusban éltem, akkor a vezetők, akik közé nem tartoztam, de tudtam, hogy van ilyen, kaptak hangulatjelentést a népről. Tulajdonképpen én egy ilyen hangulatjelentéses beszélgetést eh, szándékozom készíteni veled, amiben... No a hangulat az, ami az összefogó elem, más logika nincs benne. Reggel az alábbi levelet kaptam. Veledosztom meg először. Márta írta, és természetesen nincsen hozzá címe és vezetéknév se. Szerinted ez normális? Köszönöm, bocsánat, nem De Márta írta nekem, akinek nincs vezetékneve és nincs feladó se feltüntetve, hogy ez normális. Ilyen levelekkel nem szoktam foglalkozni. Ne is olvastam fel. Hát én nem szoktam foglalkozni az ilyen leveleket, de más nem tudok abban korlátozni, hogy mit csináljunk, vagy mit ne. Figyelj, az lesz, amit mondasz. Felolvassam vagy. Ne. Ha azt mondod, hogy nem, akkor megyünk továra. A Terkesztője a műsornak. Nem. Figyelj, figyelj, figyelj, figyelj, János, ne arra gúnyolódj. Máros tervezettel, miniszterelnökséget vezetettel, de műsort nem tervezem. Az rendben van, de állítólag ami beszélgettünk. Tehát ezek a beszélgetések <gül> annyiban különböznek a te összes interjútól, hogy mi beszélgettünk. Van nekünk civil kapcsolatunk is, bár régen találkoztunk, majd írd meg, hogy mikor találkozunk Igen egyéb dolgaink is volnának, ott meg a Barnától válok válasz, de hogy az itt a kérdés, most a hallgatók nagyon izgatottak, hogy miről van szó, de azért hadd legyenek izgatottak, esetleg nincs is szó semmiről. Szóval beszélgetünk. Azt kérdezem tőled tehát, felolvassa, vagy menjünk tovább? Nekem... Légy mondja, mondj egy igent vagy ne, könyörgöm. Annyi mindenben vagy határozott, most is legyél határozott. Én abszolút határozott vagyok, engem anyukám úgy nevet, hogy az ember akar valamit írja oda a nevét meg a címét. Ne, azt kérdezszem, hogy felolvassam-e. Felolvassam-e vagy sem. vassa a hogy nem írta oda a nevét meg a címét, ne. Jó, rendben van. Már túl is tettem magamat rajta. A következő kérdés az is jelentés, nem hozzá tartozik, azt kérdezem tőled, hogy mit kezdjek én azzal, hogy ír egy levelet Balog Zoltán, emberi erőforrás miniszter, és ha azt kérdezed, hogy én ezt miért tőled kérdezem, azért kérdezem, mert Balog Zoltán miniszterrel valaki a stábjából, de nem szeretnék többet mondani, mert ő nem adott erre felhatalmazást, megpróbált összehozni a miniszterrel, amiről ma már lehet tudni, hogy nem sikerül. Én tudom, hogy te nem beszélhetsz helyette de mégis egy kormányban vagy vele. De, így van. És nem nagyon értem, hogy mit kell azon érteni, hogy örömmel tölt el, hogy német, péter és bolgárgyagy példáját követve, több önmagát arra érdelem, érdentelennek tartó újságíró adta vissza a és ha most a messziről jött ember lennék, akkor felmondatnám beled a leckét, mert egyébként az sohasem egy hátrányos dolog, hogy az embereknek minimális tudatuk legyen egyáltalán arról, hogy miről beszélgetünk, mert szerintem az embereknek a nagyon kis része, mondjuk a Kejfejancsi esetén talán többen tudják, hogy miről van szó, ugye egy díjkörüli Igen, de azt kérdezem tőled, jelentés? Te érted ezt a mondatot? Mert én nem értem. Már melyiket, hogy a... Hogy örömmel tölti el, hogy néhányan visszaadták önmaguk, önmagát arra érdentelennek tartó újságíró. Ez a véleménye. De ő egy miniszter. Miniszternek is lehet véleménye. Én ezt értem, de ez akkor a kormánypárt véleménye. Ha miniszterként írt a velet, akkor mindenképpen. Igen. Na akkor... Ez? De, de nagyon jól tudod, hogy én egy cégen kívüli kontár vagyok. De ha a céghez tartoznék, akkor kikérném magamnak. Igen. Tolmácsolni fogom a miniszter úrnak, mikor beszélek vele. De ez méltatlan? Ugyanannyira a méltóság. El vannak vadulva a közviszonyok, főleg ebben a kérdésben, ami a kitüntetési ügyet illeti, és a... általában a újságíró társadalom megítélését illetően ezért aztán objektív higgat nyugodt netán sztoikus nyugalommal megért levelek ritkán születnek. Mit kéne nekem tennem, miközben azt gondolom, hogy én naponta teszek ennek érdekében, akkor is ha fölemelem a hangomat. A hogy... Akivel egyetértesz, azzal vállalj szolidaritást. De nem csak szolidaritás, hanem próbálok emberekkel beszélgetni. Tehát én Balogh Zoltánnal szívesen beszélgetnék, ha lehetne. Biztos, hogy fog rá alkalmat találni. Fogom neki jelezni, hogy keresed nagyon szépen köszönöm, El Simon Lászlóval már tegnap beszéltem, mert neki sikerült tessék de neki sikerült, de nem a Barna válaszolt, hanem a és Tibornak az ezred közvetlen munkatársa hogy némi sót is hintsek ide ebbe a sebbe e, e, ugyanis Elsimon Lászlónak sikerült Mesterházi Attila sajtóval kapcsolatos levelében ugyanarra e, ugyanazt a kitételt alkalmazni, mint Cser Palkovics Andrásnak Elsimon László nagyon barátságos volt ezekben a pillanatokban éppen az ATV-ben teljesít szolgálatot, de remélem nem beszélem akkor ki, ha elmesélem neked, hogy ő azt mondta, hogy a sajtósok prezentálják számára ezeket a mondatokat, és ő csak automatikusan mondja, mert elhiszi a sajtósainak, hogy azok igazat állítanak. Én azért arra kérlek téged, hogy a sajtósaidat azért időnként kontrollált. hát ha azt mondják, hogy van... ...senek sajtósaim, de biztos, hogy kontrollálni fogom őket. Beszélgessünk olyan dologra, amit a hallgatók esetleg értenek, hogy miről is beszélünk. Uh, hát uh, arról beszélünk, hogy... Menjünk ezen túl, mert ez végülis legyen Elsimon Lászlónak az asztala. Ha azt gondolsz, hogy egy politikusnak legyen önálló karizmatikus véleménye, és azt vállalja még a hülyeség, akkor is ezzel egyetértek. Ha, látod, ha beszélgetünk, akkor alapvetően nem ezt mondom. Ha már beszélgetünk, akkor azt mondom, akárcsak Balogh Zoltán, akárcsak Elsimon, te vagy bárki. Mesterházi Attilától vona Gáborig, amivel kapcsolatban megnyilvánul, abban nem árt, ha minimálisan meggyőződik annak a valóság tartalmáról. Én ezt meg tenni általában, de nem vagyunk egyformák. Igen, de ez egy nagyon Most fontos... Polgármester volt, ezért, hogy valaki polgármester volt, vagy ma polgármester, mert a polgármesteri munka alaposságra szoktad. Ott emberekkel kell naponta találkozni, ott minden találkozás és hangulatjelentés, és ott nem lehet csak arra támaszkodni, amit mondanak neked, hogy ezt mondjat, hanem ott a érzékelése egy nagyon fontos szempont. Uh, hangulat. Ugye szó volt a március 14-i, 15-i havazásról, és ezzel kapcsolatban volt egy bizottsági ülés, ahol elfogadták a belügyminiszter jelentését. Azt kérdezem, hogy a belügyminiszter jelentés nyilvános-e? Persze. Ez tehát aki a. Úgy gondolom, hogy a bizottság üresen nyilvános volt, tehát igen. De az, amit jelentésként leadott a bizottságnak, illetve a kormányfőnek Pintér Sándor, az nyilvános. Azt remélem, igen. És azt nem tudom felben megmondani, hogy milyen részei vannak, de bizonyára igen. Mert ugye arra külön ember volt Gál Szécsi András személyében, hogy a portik labort találkozó egyébként napvilágra hozható-e? és a helvő hozzas... hát tehát egy nem csodálkoznék, ha olyan részleten, lenne, ami nem lenne Erről van én is csodálkoznék, ugyanakkor azt nem tudtam. Tehát én csak azt tudom, hogy amit a bizottság ülésen elhangzott, azt hozták én. napvilágra. A bizottság jelentéssel én nem találkoztam, úgyhogy majd létszerre segíts hát, nekem. Volt egy ügyben más a helyzet, mert ott uh, nyilván, hogy a nyomozás érdekeit, illetve nemzetbiztonsági érdekeit sértő helyzetek lehetnek. Azért fontos, hogy egy bizottság föltárja, és... Uh, az eredményüszegés után lehetőség szerint nyilvánosságra hozzam mindent. Én minél nyilvánosságra És az már nyilvánosságra van hozzá, vagy csak döntés van arról, hogy nyilvánosságra nincs, de folyik ez a vizsgálat, és azt remélem, hogy a dolgok ebbe az irányba haladnak. Én úgy tudom, hogy Gászicsi András már azt mondta, hogy napvilágra hozható. Akkor biztos napvilágra is lesz. ezek szerint tájékozottan vagyok, mint te, de áruld el nekem, hogy mi szükség van Gáli András felkérésére ez ügyben, amikor a jelleg regnáló kormánynak annyi szakembere van, mint igen a csillag? Hát nézz. Azt gondolom, és ezért talán nem erdlok el államtitkot, hogy ez egy massza, egy beszélgetés massza, aminek mondatonként való elemzésre szükséges, hogy most mi az, ami államtitok, mi az, ami nem államtitok, mi az, ami törvényesen nyilvánosságról szakul, és mi az, ami nem. Azt egyébként tudjuk, vagy tudható, hogy ezt a beszélgetést kivette fel? Igen. És erre lehet válaszolni is? Nem. Én nem vagyok rá feltolmazva. Akkor... én nem válaszolhatok erre a kérdés a Pintér miniszter úr mindenképpen köszönöm a Pintér Sándor belügyminiszter úrra már nem gondolom, hogy összehozza, mert ő már túl van azon az időn, ami az udvariassági határidőbe beletartozik ha majd egyszer nekem lesz kedven vele beszélgetni majd megüzenem neki nem, figyelj, ez nem igazán vicces, mert azért az emberi viselkedésnek a szabályait az ember azt gondolja, hogy kölcsönösen betartják még a kormányzás sokat tesz azért, hogy az ember az emberi viselkedés szabályait ne tudja betartani. Erről beszél, igen, igen, igen. Én ugyanezt látom. A kormányzás az egy fontos, fontos szempont abban, hogy hogyan ne tudja az ember betartani az emberi viselkedés szabályait. Legjobb szándéka ellenére sem. Igen, de az ember azért több időt tölt kormányon kívül, mint kormányban, és erre azért folyamatosan tekintettel kéne lenni. Legalábbis az emberek tisztázik el magában, hogy most mi a fontos, is erre kell törekedni. Igen, Pintér Sándor még ezelőtt a tisztázás előtt nem hiszem, ez... ez, ez a, személyes a személyes tapasztalatom az ezt mutatja? Én, az én személyes tapasztalatom az, hogy mindig törekszik a korrektségre. Akkor a korrektség a te esetben és az én esetemben más. A, azt fog kérdezem tőled, hogy én, ha zsidó vagyok, nem a vallásomat illetően, hanem a származásomat illetően apám, anyám zsidó, e, akkor engem, ha valaki megvéd, akkor, és Magyarországon élek, és e, magyar vagyok, akkor engem zsidóként véd meg valaki, ha egyébként atrocitás ér, vagy magyarként é, véd meg, vagy nincs egy dolognak Nézd, Mi egy olyan kormány vagyunk, aki azt tanultuk, úgy nevelkedtünk, és azt gondoljuk a világról, hogy aki bajban van és fél, azt meg kell védeni, függetlenül attól, hogy magyar vagy zsidó. Egyébként pedig a magyar védelem minden magyar állampolgárnak saját joga el. Igen, de azt mondja valaki, hogy zsidóhofitásainkat vagy magyar hofitásainkat érdemes-e rugózni a szavakon, vagy menjünk tovább? Sintem, nem. Jó, megyek tovább, nem mondhatod azt, hogy kekecs vagyok. Ne nem nem, lehet rugózni a szavakon, de hát mindenki az, aminek vallja magát, és honvitásaink vannak 10 millióan, nem lehet mindenkit külön megszólítani. Lehet e hódmezővásárhelyen helyen úgy motoros felvonulást tartani, hogy arról nem számol be a média, és te se tudsz róla, miközben az egy pregnáns motoros felvonulás? A médiát nem. A médiát nem. Tudom, hogy az miről milyen szempontok alapján számol be, de egy polgármesternek illik tudni, hogy mi zajlik. É, most arra gondolok, hogy Hódmezi helyi nagysága és Budapest nagysága e tekintetben, ugye erről másképpen is volt már közöttünk szó, releváns -e vagy irreleváns? Nem, nem, nyilván, nem, nyilván irreleváns, már a szavak abban az értelmében, hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt, tehát nincs, nincs összefüggés a kettő között, nem lehet tanulságokat levonni, de én azt mondom, hogy egy polgármesternek mindig tudnia kell, hogy mi történik a városában. Azt ugye tudod, hogy ez az agygázt motoros felvonulás, ez a második alkalom, az első alkalomra tavaly került sor. Igen, olvastam erről. Tudod, hogy mivel egy napom? Azt nem. Hát az életmenetével egy napom. De igen, igen, igen, igen. De érted -e azt? És különös tekintettel arra, hogy te ilyen információ. Igen. Te ilyen információ hivatali ember is vagy. nem? Tehát a, a tekezetben összefutnak mindenféle szálak. Te egy ilyen puskás kivatot. És ezt vélelmezik. Igen. Nagyon igen. Érted-e azt, hogy tavaly ebből nem volt botrágy idén pedig lett. Nyilvánvaló, hogy az egész egy provokáció az életmenetére De tavaly ugyanúgy az volt. De tavaly is ez volt. Igen. Ha az volt. Igen. Mitől lett tavaly, nem téma, és idén igen? Másképp reagáltak mondjuk az életmenetének a szervezője, azt gondolom. Nem? Nem tudom, csak most azon gondolkodtam, hogy amit én ezzel kapcsolatban hallottam, azt megosztom-e veled, vagy sem, de úgy döntöttem, hogy inkább a békesség kedvéért nem. De arra kérem a szerkesztőrt, hogy ossza meg velem. Voltak olyan rosszindulatú plegykák, amelyek avval voltak kapcsolatosak, hogy az életmenete kap állami támogatást, és hogy ennek az állami támogatásnak mindig a kapott. meg, mindig kapott, de hogy időben megkapja vagy nem kapja, meg ez állítólag az életmenetét tudja befolyásolni. És csak azért merem mondani, mert hogy fel. Az életmenete mindig kapott az államtól támogatást, tudomásom szerint, kormányoktól függetlenül, és mindig ugyanannyit. Én ezt értem, csak azt mondom. hogy mindig határidőre, ennek nem volt uh, érdemi befolyása az ügye, én úgy gondolom. Én ezt értem, Én ezt értem konkrétan, mert a miniszterelnök ezt a kérdést, és mi igyekszünk korrekt partner lenni minden egyes esetben. Én ezt értem, is tisztában vagyok, hogy egy igen rossz májú, vagy igen ellenséges megjegyzés volt, de ahogy Feldmayer Péter is találkozott a miniszterelnök úrral a Kossuth téri rendezvény után, az ember sokszor elgondolkodik különböző eseményeken, és hát vannak saját hírforrásaim is. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy... Ezt szöges zárójelbe tettük, tehát, de természetesen, ha megismétlik a műsort, nem fogom belőle kivágni. Azt kérdezem tőled, hogy amikor a miniszterelnök úr Steiner Pál szociolista képviselő interpellációjára maga válaszolt, és nem a belügyminiszter vagy annak a képviseletében jelenlévő férfiú, akkor az a döntés, amelyben ő azt mondta, hogy utasította a belügyminisztert, abban keressünk -e a kk csomót, akkor, amikor mondjuk a társaság a szabadságjogokért vagy más joghoz értő ember azt mondhatja, hogy a miniszterelnök egyébként utasítás semmilyen miniszternek ebben a formában nem adhat. Ez nagy butaság. Furcsa lenne, hogyha Magyarország vagy bármely ország miniszterelnöke, egy miniszternek nem adhatna utasítást arra nézést, hogy mit, ne, mit tegyen vagy mit ne tegyen. Másrészt azt gondolom, hogy a miniszterelnök a kormánya nevében, a kormány pedig bizonyos értelemben csak az országot képviseli. A miniszterelnök Magyarország nevében világosan megválaszolta Steiner Pálnak a felvetését. Egyébként akkor, amikor sukoró ügyében az volt a vált, hogy utasítást adott a miniszterelnök ott egy másik személynek, Tátrai Miklósnak a semmilyen módon nem egybevethető ezzel? A az a kötelessége, hogy utasítsa a minisztereit, amikor ez szükségesnek érzi, és vállalja ezért a felelősséget. Biztos lehet benne minden hallgató, hogy Orbán Viktor azért, hogy Pintér sándor arra utasította, hogy ez a felvonulás ne kerülhessen megtartásra, illetve ez az akció ne kerülhessen megtartásra. Ezért vállalni fogja a felelősséget most is és a jövőben bármikor. Azt kérdezem tőled, hogy én rosszul emlékszem-e arra, hogy felelősségre vonta az akkori ellenzék Gyurcsány Ferencet, mert állítólag utasítást adott a rendőrségnek a TV. Gyurcsány Ferencet letagadta és nem vállalta ezért a felelősséget. Ez a két ember között az érdemi különbség. Én ezt értem, de akkor felelősségre akarták vonni amiatt, hogy ő ezt az... Az az ellenzéknek a dolga, hogy a miniszterelnököt felelősségre vonja azért, hogy milyen utasításokat ad. Ember és embere válogatja, hogy van olyan -e miniszterelnök, aki vállalja a felelősséget, és van, amelyik pedig érnek ez a felelősség. Akkor azt hadd kérdezzem meg, hogy ott akkor az intézkedés ténye volt kifogásolva, vagy annak esetleges tartalma? Köszönöm. De akkor most az intézkedés ténye mennyiben jó? Mind a kettőt kifogásolta az ellenzék, de erre nem kapott a választ, most viszont a választ kapott, úgy gondolom. Én ezt értem, de akkor most az intézkedés tényét nem tartom az ellenzékhez, hanem egy uh, identitás. a kérdés, hogy a miniszterelnök utasíthatja a miniszterét, vagy nem utasíthatja a miniszterét, hanem az utasításért vállalja a felelősséget. A vérintett miniszterelnök Győrszány Ferenc miniszterelnök úr nem vállalta a felelősséget azért, amire utasította a saját kollégáit. Ormán Viktor viszont vállalja a felelősséget azért, ami lehetőségünkre az utasította. Akkor egyébként az akkori ellenzék nem talált erre írásos nyomot, Most hogy ez a... Legyél Kicsit hangosabb Tehát, ez az, ez, ez az utasítás akkor nem volt uh, valahonnan kikaparható? Nem. Magyarul nincs bizonyíték arra, hogy egyébként utasította. Bocsánat, de semmit nem hallottam. Ott. Azt kérdezem, tehát, hogy akkor nincs bizonyíték arra, hogy utasította? Úgy tudom, hogy több jogizsgálat is próbálta tisztázni. De hát akkor ezek szerint lehet, hogy mégsem letagadta. ezeket a jegyzőkönyvet. De akkor lehet, hogy nem letagadta. Mi a kérdés? Hát, hogy akkor letagadta, vagy esetleg tényleg nem adott utat? Az egyik miniszterelnök kiáll, és azt hogy a kérem, én utasította a minisztert arra, hogy ezt legyen, a másik meg sunyjak. Én ezt értem, de most azt mondtad, hogy nincs arra kézzelfogható bizonyíték, hogy egyébként utasította. A jegyzőkönyveket kell érdemben elolvasni, és érdemes elolvasni, hogy a bíróság ezt hogyan mérlegelte. És hogyan mérlegelte? Mondott a bírósági tárgyalások folyamán vagy éppességgel a rendőrség mozati szakaszban, és utána érdemes mérlegelni, elolvasni és mérlegelni. De te ezt tudod, hogy mit mondott? Igen, tudom. És mit mondott? <síves> Szívesen, föl fogom szó szerint olvasni a következő beszélgetésünk alkalmával, hogy erről mit vallottak mások a bíróságon. Türelmetlenül fogom várni. Azt kérdezem tőled, hogy létrejött-e már a rendszerváltás történetét kutató intézet és archívum? Papír szerint igen. Az intézményben a kinevezések nem történtek még meg. Már arra van azt hiszem, hogy ki a vezető és ki nem. De a kormány létrehozta papírformátum szerint. Mi alapján fogod kinevezni ennek a vezetőjét? Nyilvánvaló több megkeresés érkezik. Olyan szemét szeretnénk kiválasztani, olyan szemét keresünk, aki ennek a korszaknak a tevékeny volt. Mi szükség van erre az intézetben? Általában a kortárs vagy a modernkori eseménytörténet kutatása mindig egy szenzitív kérdés. Én úgy gondolom, hogy lassan-lassan itt az ellenzéki mozgalmak 25-30 évesek Magyarországon. Érdemes a 8. második felének történéseit alapos kutatás alá venni, például a dokumentumokat összegyűjteni, azoknak szakszerű tárolásáról, kutathatóságáról, hozzáférhetőségéről dönteni, minél több eseményt, adatot értelmezni. Ugyanis 1985 és 1990 között létrejött egy rendszer, ami alapján működött 90 és 2010 között az ország, ez a rendszerváltás rendszere, amelynek mindannyian idézébe téve áldozatai vagy nyertesei vagyunk, és ennek a rendszerváltás rendszerének a megszületését érdemes úgy gondolom alaposan megkutatni, mert sok minden következik azokból a döntésekből, amit 85 és 90 között az akkori diktatúra képviselői vagy az akkori ellenzék képviselői hoztak. A kampányfinanszírozási törvény, illetőleg a pártfinanszírozási törvényre Igen. nagyjából mikor, meddig kell várni? Én úgy gondolom, hogy április végén beterjeztése kell az ország üreselő. Mind a kettő? Igen, de alapvetően a pártfinanszírozás logikája az azt hiszem, hogy nem fog változni, az előterjesztés szerint azt majd meglátjuk a parlamentben. Az igazi nagy kérdés a kampányfinanszírozás. Az, hogy a pártok két választás között hogyan és mennyiből gazdálkodnak, ez ma is bizonyosan átlátható és rendben lévő dolog. Az igazi nagy kérdés az, hogy a kampány milyen pénztből megy, erre a kampányfinanszírozási új törvény úgy gondolom érdemű választ fogadni. Én most nem kezdek abba bele, amit mindenki előhozott, hogy most az újságok, meg a kereskedelmi média, meg a közszolgált. De kér... el kell olvasni a francia jogszabályt, ajánlom azt. De én most a franciák nem érdekel nekem. A külföldi hivatkozások azok mi, mindig akkor jönnek elő, amikor az éppen nekem fütyül. A külföldi újságok, amikor a kormánycítják. Hát akkor most érdekeljék akkor is, amikor esetleg egy pozitív példát szeretnénk átvenni. Azt árul el, drága államtitkár úr, hogy a moziban való reklám, mint egy ilyen hihetetlen fontos dolog, az mitől változott meg? Korábban úgy volt, hogy nem lehet és most lehet, pedig a moziban járási szokások hirtelen nem változtat meg, tehát nem arról van szó, hogy hirtelen rájött a törvényalkotó, hogy a mozi közönség az egy olyan számos példány, hogy miattuk érdemes törvényt változtatni, vagy a törvény javaslaton nem gondolom. Ennek a törvénynek is, mint minden az alaptörvény módosításával kapcsolatos szabálynak zajlik az egyeztetése, zajlik a... De most tudtam, hogy a moziban lehet hirdetni. Miért? Bocsánat. Most tudtam, hogy a moziban lehet hirdetni. Ennek mi az oka? Elsősorban, a... ha elmondom az egésznek a értelmét, az volt mindegyjes magyar politikai mozgalomnak a javaslata, hogy látoduk a kampányra köthető pénzek összegét. Vannak bizonyos hirdetés típusok, amelyek elképesztően sok pénzbe kerülnek, a sok pénzavatása pedig zavaros dolgokra kényszeríti a kampányban részvől politikai pártokat. Úgy gondolom, hogy azok a hirdetési helyek, amelyek nem kerülnek pénzbe, vagy minimális költségbe kerülnek, azok mehetnek, és szerintem korlátozni kell az esztelem pénzköltést, mert minél több pénz költésébe kényszerítjük bele a politikai pártot, annál zavarosabb lesz a kampány finanszírozása. Ez volt az egésznek a logikája, amit próbáltam kérvényesíteni, hogy átláthatóbb, világosabb legyen, és igazából a politikai eh, finanszírozása, az transzparens legyen, minden választópolgár számára követhető és átlátható legyen, és zavaros dolgok ne legyenek benne. Két kérdésem van bár jelentősen. Ah, valószínűsíthetően kevés hirdetés adnak fel, mert én azt Moziban kevesen hirdetek moziban eddig Három kérdés van, de nagyon rövidek. Az egyik, az vagy abból kettő rövid. Nekem is, uh, utána fél nyolcán múlt ide, ide, ide jelene dolgozni. Uh, most is dolgozol. Én elszámolom neked, tehát a, a rezsitbe beleszámíthatod, tehát kiállítok róla számlát, hogy itt voltál és dolgoztál, a dolgozó nép rendelkezésére álltál. Azt kérdezem tőled, hogy de nem akarok viccelődni, hogy, vagy szemtelenni. azt kérdezem tőled, hogy a választói névjegyzék közzététele, külföldön élő magyarok esetén egyáltalán az ő személyüknek a felfedéséről végül is hogyan döntött a választási eljárási törvény. A választási eljárási törvény nem fedi fel őket. Vajon az ő nem felfedésük a választások tisztaságának megítélése szempontjából releváns vagy irreleváns tényező? Irreleváns. Ezt mi alapján mondod? De ez egy fontos, fontos kérdés, hogy mit, jel, mit jelent a felfedés, ezt majd hozzáért, és az erődje ki az majd így ennek fügényében értelmezze, amit mondott. Irreleváns szerintem. Az, hogy hányan voltak és kik ők... A rendszer, maga a rendszer a választáson induló jelöltek számára, pártok számára, vagy nemzetközi megfigyelők számára ellenőrzési pontokat biztosít. És ez elegendő? Én úgy gondolom, hogy maximálisan. Ez majd kiállja az időpróbáját? Hát már kiállta, hiszen a választási eljárási törvényt az Alkoszmánybíróság nőségre. És azt nagyjából változatlan formában megszavazta, miután. Ezt a részét, igen. Azt kérdezem tőled, hogy lesz-e 2014 áprilisában, vagy márciusában a miniszterelnöki jelölti vita? obgalmam nincs. Ha rajtad múlna? Én mindenféleképpen élvezném. Jövő hét? Szívesen. Nagyon szépen köszönöm, további jó a napot. És a személyes találkozás is a jövő Rendben van, köszönöm szépen, szia. Önök Lázár János államtitkát hallották. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János. Én azok közé tartozom, míg azt tanultam a bölcsés karon hogy nem állt, ha a diákságot befolyásolja a téma ismerete, úgyhogy. Egy rövid felolvasásba kezdek, de ez csak mindazok számára, akiknek halvány lilagűzük, nincs, hogy miről beszélünk. Először az első, aztán a második reagálás. Elfogadhatatlan, ami ma a médiában történik, jelentette ki a szabad sajtódíjátadás, akkor Mesterházi Attila, az MSZP elnök frakcióvezető arról beszélt, hogy a jelenlegi magyar kormány egyfajta propaganda eszközként kezeli a sajtót, és annak minden szegmensére ennek a gépezetnek részeként tekint. Ezzel szemben a szocialisták médiaszabályozási koncepciója az objektív tájékoztatást, a hitelességet tartja, a sajtóban elsődleges feladatának. Az erős demokráciához erős sajtóra van szükség, hangsúlyozta a Mesterházi, aki szerint bátorság kell ahhoz, hogy ma valaki ellenzéki újságíró legyen, vagy akár csak merjen kérdezni. A médiaszabályozás ugyanis annak ellenére fenyegetés jelent, hogy a rendelkezésre álló szankciókat eddig nem alkalmazta a médiahatóság. Az ellenzék újságírókra emellett egzisztenciális bizonytalanság vár, miután a baloldali médiumok forrásai hirdetési bevételei jelentősen szűkültek az elmúlt években. Mindkét tényező alkalmas arra, hogy ellhetetlen nincsen újságírókat és a kormányjal szemben kritikus orgánumokat, a szocialisták nagyra értékelik az ellenzéki médiát. A politikus arról is beszélt, hogy ma a baloldalhoz közelő vállalkozók mernek ellenzéki lapokban, rádióban, hirdetni, mert félnek a következményektől, ennek következtében pedig komoly nehézségekkel küzdenek az ellenzéki médiumok, végre akarják hajtani az objektív hiteles tájékoztatás biztosító programot, mondta Mösterházi Attila Diák átadás előtt tartott műhelykonferencián tegnap. A parlament Sajtóbizottságának fideszes elnöke reagálás, szerint az új magyar média törvény a baloldal minden lejárató kampánya ellenére az idézőjelben kiállt Európa próbáját László te, szerint a magyar nézők nem kérnek többet azokból az időből, amikor a közszolgáltatés TV a műsorvezetők nyíltan úgy köszöntek a nézőknek hajrá, MSP. Elsimon ezt azt után közölte, egy Mesterezi Attila MSZP elnök a Szabad a Budapesti átadásán azt mondta, ezt most nem olvasom el még egyszer. Az Országgyűlés Sajtóbizottságának kormánypárti elnöke közleményében úgy fogalmazott, bár a baloldali politikusok hogy a a kapcsolatban Magyarország ellen hangolják a közleményt Idézőjelben az idő végül is hazánkat igazolta. Vége. El Simon szerint ma a médiaszabályozás a közönség és nem a baloldal érdekeit védi. Ismét idézett a magyar nézők nem kérnek többet azokból az időben, amikor a köztövök. Ez is volt már... Kérdező társaimmal együtt azt a szemet, képviselem, hogy hajra M.S.P. mondta Fiala a János újságíró. Én a Magyar Televízión a kettetszűközoldítom 2005. február 22 kel minden kritikát fogalmazott meg a szociális tapát, romak politikája kapcsán, és harsányan kinevettem. Hiller István válaszát hozzátettem, csak az a kérdés, hogy nem a Fidesz fogja -e nyerni. A Fideszes politikus Immáron te hangsúlyozta, hogy az új média szabályozásnak köszönhetően több a médiában a tartalom és fokozott védelem alatt áll a közönség, különösen a hátrányos helyzet a csoportok, a és a Élők. Ami az én személyemet illeti, azt hagyjuk a beszélgetés végére, hogy nagyjából érzékeltessem azt, hogy teljesen nem ment el az eszem. Hasonló párbeszédre már egyszer sor kellődt Mesterházi Attila és Cserpalkovics András között, eh, amikor hasonló kijelentés volt, majd hasonló reakció. Valójában, aki ezt a pengeváltást eh, olvassa, vagy nézi pengeváltást nitkán szoktak olvasni, az minek a tanúja, kérdezem tőled, aki sok szeretettel köszöntelek itt a műsoromban. Szerintem először beszélünk itt a Keifejancsiból. Jó, jó reggelt. Neked is. Jó reggelt a kedves, kedves hallgatoknak. Én azt gondolom, hogy te most ebben a dologba úgy csöpentél bele, hogy, hogy egy általad kiejtett mondat is elhangzik ebben a, ebben a sajtó nyilatkozatban. Én gondolom, hogy egyet is értünk ebben, hogy közszolgálti tévében műsorvezető nem mondja azt, hogy hajrá MSZ Pényékét, úgy gondolom, hogy azt sem mondja, hogy hajrá. Fidesz hajrá, KDNP hajrá nem tudom, demokratikus közösség, az végképpen mondja, hogy hajrá jobbik, tehát ez, ez egy normális elvárás a, a közszolgálti médium is az szemben. Most az, hogy egyébként történetileg az a, az a mondat, milyen környezet hogy ugyanazott fel, az egy érdekes vitatárgya lehet, de hát a, a pengeváltás, úgy használjam a De hát figyelj, ha már az én személyelet hoztad elő, akkor viszont a pengeváltás utólag lesz, mert hogy egyébként ez nem köszönés volt, hanem a végén hangzott el, és a közszolgálati Magyar Televízióban, a reggeli műsorban sohasem köszöntek úgy a műsorvezetők, hogy hajra MSZP! Hát akkor én azt szeretném, hogyha a jövőben köszönnének, és akkor ennyiben majd pontosítunk, vagy most pontosítok azon a nyilat. Jó, hát, Ahogy azt sem mondták, hogy hajrá, elkáposzta, én pedig már e, mindenkinek mondtam, de Navrasis Tibornak és különösen Lázár Jánosnak ezerszer elmondtam, hogy hajrá fidesz, és ő legfeljebb azt mondta, hogy fiala ne ironizáljál, mert hogy bele is tegeződöm műsorban mert egyébként a tegeződön azon kívül, akkor itt is, tehát a mi esetünkben is erről van szó, ugye az én esetemben egy ilyen notórius hajrázóról van szó. Na hát akkor én most éppen az ATV-ben jövök, a Beregszászzi levéltár magyar anyagáról beszéltem, akkor folytassuk, úgy, hogy hajrá, Berekszászi levéltár megmentése. Ez fontosabb téma, mint hogy arról beszélgessünk, hogy mi hangzott el a Tesárból évekkel ezelőtt egy közszolgáltatási televízió. Ebben neked teljesen igazad van, de ha ez lényegtel, akkor hivatkozni se kell erre. Hát, hogyha ez, ezt a hibát elkövetjük, akkor ennyiben megkövetlek téged. Nagyon szépen köszönöm. Nem akarlak téged kínos helyzetbe hozni, de a szememben egy húsvér ember vagy szemben Cserpalkovics Andrással. Aki ugyanezt a gesztus már csak azért se tudta megtenni, mert arra nem érdemesített engem, hogy beszéljek vele, mert egyébként ugyanúgy elmondtam volna neki, mint neked a történetet. En, ennek a háttéréről nem tudok, és uh, nem bántsuk a csatlakozik részt. Ne bántsuk csak, ha téged is szembedícsérjelek, azért bírom azokat az. Kiváló vezető, nem jel... Én bírom azokat az emberarcú politikusokat, hogy kellőképpen ilyen szocialista nyelven fejezem ki magamat még a 80-as évekből, akikkel lehet beszélni. Igen, igen, bár néhányan megkérdőzik a $10. Rendben van, de én magamat képviselem, és én magamat most mindjárt nem fogom megkérdőjelezni is, úgyhogy én a lovagiasság szabályai szerint ezt elfogadom, egy dologra kérlek, hogy a legközebb hasonló tartalmú szöveget tesznek eléd. A... Tudom, tegnap azt mondtad, hogy nem szerepel benne a fiala, ebben is igazad van, ez a történet ugyanakkor az én történetem, a legközelebb kétségeid vannak, és felhívsz telefonon, ingyenis bérmentve fogok neked tanácsot adni, és másnap nem fogom senkinek se elmesélni. Megköszönöm a felajánlásodat, és fogok felé a nem egybe rá. Nagyon szépen köszönöm. Térjünk tehát vissza arra a pengeváltásra. De ha már itt tartunk, akkor egyszerűen mondják két mondatot arról, amiért ma volt voltál az ATV Start Tart című Nem, mert valóban nagyon fontos, és uh, kiasználok minden lehetőséget arra, hogy a nyilvánosságban erről beszéljek, mert uh, valóban meg kell menteni a depresszió levét. néhányan azt gondolják, hogy ilyen piti ügyekkel még kell foglalkozni, de hát van egy olyan területe, Ukrajnának, ahol ma is 150 és magyar ember él, és a királyi béke diktátum után nagyon jelentős magyar értékek egy másik országhoz kerültek. 1391-ben egy zsigmont király által jegyzett ókrevé az az első fontos iratmérleg, amit ebben a levéltában őriznek, és onnantól fogva 5,5 fél méter-kilométer anyagban számtalan, közékkori eh, királyoklevél, fejlelmi ok levél, eh, bulla eh, és a többi található olyan körülmények között, ahogy mi a, a, a kerti eh, Sofni van a szerszámainkat. Eh, de ha már itt tartunk, és aztán később beszélünk másról is, de azt de, hogy ezek miért kerültek pont oda? Hát, mert, mert ezek az egykori vármegyélevéltári voltak. Hm. Most is Magyarország mind a 19 megyéne ott őrzik az egykori vármegyényeket nyomokat számtalan uh, megyei levéltárban találunk fontos középkori eredeti uh, okleveleket, így azon az vármegyéknek, amelyek uh, ma Kárpát tartoznak, az iratanyag hogy az ott Értem, gyerek. most az, hogy ott milyen körülmények vannak, avval te nem is olyan régen személyesen ismerkedtél meg? ott voltam há három napon. És, és milyen körülményeket találtam? Ezt, ezt, ezt nem tudom leírni. Egy régi börtönételet, ez a 12. században a, a, a, a királyi tővészéki börtön volt, vagy vármi börtön volt, nem tudom pontosan a, a, a titulusát. Ebbe, a, ebbe az épületet költöztették a a második világháború után a levéltárat. A mai napig úgy néz ki, mint egy börtön szűk, holosók, vannak a polcok elhelyezett börtönfellák, az ajtókor rajta vannak a kukucskálóablakok, meg az ablakok, Tehát tényleg úgy néz ki, mint egy valóságos börtön, csak nem az embereket zárják oda, mert bezárták az illatanyagot. Nedves, dohos, az illatok penészesednek, és még egyszer mondom, földecséltetlen értékű magyar, Miért vannak ott? Miért nem, miért nem mindig is ott voltak? Vagy oda kerültek? Hát mondom, hogy oda kerültek a másik világháború után Magyar, latin és német nyelvű iratok találhatók ebben a levéltárban. Mit tudsz tenni te most annak érdekében hogy ezek a körülmények megváltoznak? Hát legalábbis felemelem a hangomat A magyar állam egyébként már félretett erre hosszú évekkel ezelőtt 21 millió forintot digitalizáljuk az iratanyagot ezt nem lehet megcsinálni a jelen, jelen pillanatban. Ha a már digitalizás... egy pillanat, ezt a... még nem lehet megcsinálni technikai, nem lehet hozzáférni az iratokhoz ott helyben, vagy miért? Azért, az ukránnak, én most ágyaltam az ottani levéltári igazgatóval is, már nem a Berek Szászival, mert az egy levéltár, és találkoztam fel, az a szóny, aki egy kiváló magyar levéltáros kolléganő, a, a nem, hanem az ungvári levéltári igazgatóval, akinek a fiúként is a levéltár az ungári levétári igazgató most már ki hogy mit volt itt a főkozuló Rubacskai József, az már jó ideje puhítja a, a, a terepet. Tehát épp, épp... Várj egy pillanat, valójában mihez kell a puhítás? Hát, az együttműködés. De valójában akkor minek szól az ellenségeskedés, vagy minek szól az idegenkedés, Én megfelelően aláhuzandó? ellenségeskedés, hanem az kell látni, számunkra, ez nem olyan fontos, mint számunkra. Uh, persze lehetne itt uh, rossz hiszerint feltételezéseket is megfogalni, de semmi értelme, mert az egyik. Az lehetetlenség, hogy ez valamilyen módon átadásra kerüljön. Szerintem nem. De ezt uh, a legmagasabb szinten kell kezdeményezni. Sok én, én nekem az a vélemény, akár Magyarországnak érdemes ezt az illatanyagot megvásárolni, az ő... Ennek van reális ára? Tudom, minden eladom. Uh, hát nézd, a aki nyelvtárnak az anyagait is. Nem visszavásároltuk, hanem visszakaptuk, de azért elég jelentős. Uh, tárolási díjat fizettünk az adottatnak érte. Úgyhogy szerintem lehet találni egy olyan állat, ami mind a két félnek jó lehet. Ez egy merész dolog, így elsőre. Erre nem nagyon volt még példa. De mi azt mondhatjuk, hogy az ottani iratoknak a 90%-a teljesen kristáltisztán magyar állomissághoz, a magyar történelmhez. Ebbe te automatikusan azt is mondod, hogy annak kicsi a valószínűsége, hogy az ottani körülmények megváltozzanak a közeljövőben az biztos, minimális, tehát őnek itt nincsen erre forrásuk, nem is lesz forrásuk. Ezeknek az iratonnak az állagromlás az látványosan romlik? Egészen döbbenetes nem, nem, nem, nem, nem tudom leírni, én csináltam jó pár felvételt azok közül, most az átvivésben mutattunk fáradt Döbbenek. Tavaly én azért kezdtem el a kérdéssel foglalkozni, mert egy kaptam egy, egy feljegyzést arról, hogy a berek a segítségünket, kéri Leszakadt akkor a mennyezet. Most képzelem, hogy leszakadt nem csak a, a plafon, a vakulat, hanem, hanem a, a, a annál többi is. Tehát ki látni a végre, és a, a kapaszteri térképekre. Ja, amiket most kimenekítettek, valamennyire lepucoltak, és a, a börtön egykori börtönítőek lépcsőházában vannak egymásra rakva. Tehát ez már egy olyan kataszterik a amit a Magyarország legvételában már mindegyiket digitalizáltunk, mindegyik hozzáférhető az interneten is, és amelyek, amelyek a magyar uh, a történelem szempontjából szintén nagyon fontos uh, uh, források, dokumentumok. Ugye az előbb volt egy félmondatod, az avval volt kapcsolatos, hogy ezeknek a digitalizációját e, ti megpróbálnátok, de nem valószínű, hogy sikerül. Mert? De az utának most már készséggel veszik azt, hogy mi vigyünk oda a gépelt, akár az ajándékozzunk is nekik gépet. A gond csak az, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy a levétár épületébe kell ezt megtenni, és a levétár épületébe a titatóriokat nem lehet kivinni. Már korábban felvetették azt, hogy a szomszédos e, magyar főiskolának a most egyébként gyönyörű épületében történik a digitalizálás. A két épület egymástól kb. 10 méterre van, tehát, hogy oda lehessen áthordani az életokat digitalizálás céljából, de ebben nem partnerek az ukánok. De miért? Hát nem tudom, hát ezt, ezt, ezt a racionális művelzetet nem látok, főleg biztonsággyokról, egyébként a biztonsági. Attól fél, hogy nek, hogy ellopják? Hát nem tudom, de azt mindent hihetetlen módon... Er erőteljes biztonsági intézkedések mellett uh, kezelnek tartanak, úgyhogy nekem is alá kellett írnom egy, egy beíró amely, amelyben uh, azt uh, arról hogy nyilatkoztam, hogy ahogy, uh, ott voltam az nap, és bementem ebbe, és abban a szárba. Ez, ez, ez Mit gondolsz ezzel ez kapcsolatban a közeljövőt, illetően és a közeljövőt, az fél évnek tekintem, mert aztán minden téma elpárolog. Annélk, hogy megoldatnak. Mit hoz ez az elkövetkezendő fél év? Nem tudom, én most a parlamentben ez ügyben meg fog szólalni, a külügyminiszterrel meg fogom szólítani, hogy nem a jövő heti inkább, mert akkor más dolgom lesz, hanem a következő hétfőn szeretnénk megszólalni ez ügyben a parlamentben, és most nagyon bízom, hogy a külügyminiszter is hatékonyan lépni fog az ügyben, mert, mert ezt az illetőanyagot meg kell menteni, é, é, é, tényleg, ha lehet, akkor megyük meg és hozzuk Magyarországra, olyan, olyan okleveleket láttam a saját szememmel a Beregszászon a, a levéltárban, amelyeket, hogyha a budapesti levéltárban megyünk be, a fővárosi levéltárban egy új korszög levéltár épület, akkor zsiri pedés után légkondicionált, beállított páratartalmú helyiségben levértáros, szakavatott levéltáros kollega fejjel kezsíben vesz ki a saválló dobozból. Most ehhez képest ehhez képest mondjuk az ottani körülmények azok azok hát leírhatatlan okázele. Nudom, látni kell szemével. Uh, én öröki ellenzéki vagyok, hogyha netán a szocialisták nyernének, akkor is ellenzéki. Maradnék nem mondhatod azt, hogy gyakran előfordul veled, hogy egy konkrét téma kapcsán. Éppen abból adódan, hogy honnan jössz, és még ö, mozognak benne a gondolatok, a, olyan gyakran hagynák, hogy arról legyen szó. Így aztán a hátelevő időben, ami nem lesz olyan hosszú, mint az eltelt, két részletét vegyük ki annak a pengeváltásnak, ami ö, tegnap is történt itt Mesterházi Attila megnyilvánulása után. Az egyiket én említem, a másik pedig lehet a te szabad választásod. Ö, azt kérdezem tőled, hogy te arra hivatkoztál az Országgyűlés Fajtóbizottságának Korpányi Pettő elnöke közleményében úgy fogalmazott, bár a baloldali politikusok mindent megtettek, hogy a törvényel kapcsolatban Magyarország ellen hangolják a közleményt, az idő végül is hazánkat igazolta. Azt, hogy az idő végül is hazánkat igazolta, ennek egy bűvített mondati magyarázatát adnád? Éször nem nem begizonyosodott az elmúlt két évben, hogy hogy mindazok a kritikák, amelyek megfogalmazottak a médiatörvények kapcsolatban, azok, azok mármint a néhány olyan szempontból eltekintve, amelyben hogy kompromisszunk készek voltunk és partnerek voltunk, hogy azok a kritikák, amelyeket megfogalmaztak csípőből fizelve, bizonyos újságírók és bizonyos politikusok azok kiáltak az időpróbáját, és miután elkészültek a törvénynek a fordításai, miután ezeket az elemeket összevetették a nyugat-európai országok gyakorlataival, akkor kiderült, hogy, hogy semmilyen módon az átumi felépített rendszer, a magyar nyilvánosságot, a magyar sajtószabadságot a szólásszabadságot nem korlátozza. Tehát azért én csak mindig arra egy momentumra utalok vissza, amikor a Névszabadság és még más lapok is helyi színlappal jelentek meg a médiatörvény elfogadását követő, illetve hatából lépését követő januárban, azzal, hogy azzal a felirattal, hogy Magyarországon megszűnt a sajtószabadság vagy nincsen sajtószabadság, vagy nem tudom szó szerint idézni. Én, én erre csak azt mondom, hogy merték volna ezt megtenni a 80-as években. Akkor, akkor volt, mert ez a gesztus, ez valójában a sajtószabadságnak a legfőbb bizonyítéka. Tehát ilyen önmagát fölszámoló gesztus volt. ezt tudom mondani. Felvetsz egy másik elemet, és akkor a lovagiasság szabályai szerint jártunk el, vagy kérdezzek én? Most megszakadtam, ha nem hallottalak János. Azt mondtam, hogy a lovagiasság szabály, és szerint azt mondtam, hogy a másik elemet megjeleníthetett -e, vagy kérdezzek még egyet? Kérdez, persze. E, egyszer már Lázár Jánossal is beszélgettem erről, és ő azt mondta, ez talán egy éve lehetett, tehát nem tegnap, de már bőven 2010 e, változása után hogy ami a sajtó finanszírozását illeti, abban Lázár János ellenvéleményt fogalmazott meg, ugye itt tegnap is elhangzott az, hogy a politikus arról is beszélt már, mint Mester Házirat, hogy ma a baloldalhoz közeli vállalkozók sem ellenzéki lapokban, rádióban hirdetni, mert félnek a következménytől, illetve arról volt szó, hogy korábban e, a média finanszírozásban, ha bár arra vonatkozó a jogszabályi kötelezettség az ismereteim szerint nem létezett, kiegyensúlyozottabb volt az állam média finanszírozó tevékenysége. Mit gondolsz erről? Én, hát a, arról lehet érdemi vitákat folytatni, hogy az állam jelenlegi, vagy az állam cégeinek jelenlegi rekrástratégiája az mennyiben szolgálja a média kiegyensúlyozását. Szerintem ez egy érdemi vita, és... De van-e ilyen vita? Mert ugye alapvetően arról van szó, hogy valamit vagy döntsön el a piac, vagy döntse el az állam. De egyébként nincs is ilyen vita, tehát én, én azt látom, hogy valójában érdemi vita, ami akár lehet értelmiségi vita is, erről a kérdésről sem folyik. De ha a piacra fogok szóba, amit Mesternázi Attila mondott arról, hogy baloldali vállalkozók sem mernek baloldali lapokban hirdetni, ez egyszerűen vicc, hát ez, ez, ez nevetséges. Hát Egyébként is, hogy egy a piac határozza meg a dolgokat. Hát vannak, tehát inkább azon kéne elgondolkozni, hogy milyen folyamat zajlott le az elmúlt húsz évben először is a nyomtatott sajtótermékektől, milyen módon áramlott át a, a, a hirdetési bevételeknek a jelentős része a magyar online piacra. Utána azt kell megnézni, hogy a vezető magyar hírportáloktól, amelyek hirdatlan nagyokat, rekrámbevételket tettek szert, és, és rendkívül magasáron magas áron adták a hirdetéséket. Mégképpen áll, folyamatosan a hirdetési bevétel azokhoz a nagy külföldi szolgáltatókhoz, akik olcsóbban, személyre szabottan, hatékonyabban tudják elérni a hirdetőknek a célközönségét, megnevezhetjük ez a Google, ez a Youtube, ez a Facebook, ahol tulajdonképpen a, a Facebook tagok profiljához igazítva tud megjelenni egy, -egy hirdetés és sokkal kedvezett. De ha megnézed, de egyébként a publikus adatokat a médiaköltés szempontjából, akkor azért abban az elektronikus médiákban e, a kereskedelmi televíziók e, vezetnek és még ott vannak talán nagyobb rádiók, abból már összesen talált csak kettők. de hát, is a Mesterház értelmének igaza lenne, és még nem csak abból indulnak, ki, most éppen a Magyar Arancsot lakoznak, amit a kezembe keresne, hogy milyen hirdetések vannak benne. Ha a Mesterház értelmének igaza lenne, és nem csak a néhány nyomtatott sajtótermékre fókuszálnak, akkor azt kéne megnéznie, hogy például az elmúlt két évben csökkente a, a, a kereskedelmi televízióknak a reklámbevétele, ha csökkent, akkor miért, abban van egy szerepe a politikának, vagy nincsen, és azt kezdve megnéznie, hogy egyébként uh, ténylegesen a meghatározó piaci szereplők, akik a célközösségüket, legkedvezőbben, ezen elektronikus televíziókon keresztül tudják elérni, azok elfordultak a -e politikusok miatt az elektronikus çok... média mí szermékektől vagy nem. És én azt mondom, hogy nem, és egy Attila nem mond igaza. De ha arról van Enélként, szó, hogy a Szerencséjáték ZRT nem hogyan költött aminek egyébként a médiaköltése viszonylag lényegesebb hogyan költött korábban és hogyan költött ma, vajon ez számunk kérhető, vagy ez minden kormánynak a szíve szerinti joga, vagy akár idézhetnénk Kerényi Imrét, aki azt mondta, hogy 8 év után, vagy ki tudja, hány év után most más évek jönnek. De most tőled, nem értettem meg, azt kérdeztem tőled, hogy a szerencsejáték ZRT, mint egy nagy uh, pénzköltő, az ő tevékenységében akarjunk-e bele látni valamiféle állami politikát, vagy azt lehet mondani, hogy minden állam szabadon eldöntő, hogy mit cselekszik, vagy kerényimrét, aki azt mondja, hogy X év baloldali hegemóniája után most X év jobboldali hegemónia következik. Soha nem voltam híve a vászinteskedésnek meg a mellébeszélésnek. Nyilvánvalóan föl lehet mutatni tendenciákat a szerencsejáték hirdetés politikájának a változásában. A, a, ez, ez, ez valamennyire tükrözi a mai erőviszonyokat. De hát ez, ez az elmúlt 20 évben mindig így volt. Arról lehet vitágíni, hogy egyébként a az állam túlában, a... Jó, De most visszatértünk ugyanoda, és én kérdeztem tőled, hogy van e ilyen vita, és mondtad, hogy nem. Min múlik az, hogy ilyen vita egyébként legyen, aztán majd kiderül, hogy milyen, hogyan végződik. Rajtatok jános, hát újságírók. Hát én biztos nem fogom. Tehát, e, e, e, hogy mondjam, Tehát én, én ezt felvettem a politika szinterére, én nem akarnék átmászni, mint hogyha te műsort akarsz vezetni, ám én szívesen megkillad, én nem szeretné politikai vitákba bonyolódni. Az, hogy végül is a szerencsejáték RT. <gül> figyelj, de azt, a szerencséjáték ZRT az hogyan költi, pénzt, abba én, mint uh, korábbi élvezője ennek a tevékenységnek, nem csak elfogultság okán nem akarnék részt venni, hanem azért, mert nem gondolnám, hogy a csaposnak befolyásolnia kell a kocsma közönségét, uh, de ez nem biztos, hogy minden szempontból jó hasonlat volt. Tehát én azt gondolom, hogy végülis a szerencsejáték ZRT, hogyan költ arra, ott van az ő irányítója, arra, talán ott van a vezérigazgató, a felügyelőbizottság, de lehet, hogy olyan embereket is soroltam, akik nem erre valók, de nem én. Én is így gondolom, a szerencséjáték ZRT jogszerűen hatályos törvényeket betartva költi a pénzt. Ezt senki nem vitatta. Van, van, van üzletpolitikája, eldönti, hogy, hogy, hogy hova, miért, mennyi pénzt áldoz hirdetésre. Jó, akkor egyszerűbben kérdezem. Szerinted van-e annak ért... Nem, nem is akarok beleszólni, és ne felejtsük el, hogyha már én a Nemzeti kutás dolgozom, hogy azért a szerencséjáték ZRT bevételeiből több mint 10 milliárd forintban részesedik a magyar kultúra közvetlenül is, hiszen nem, nemzeti kutás alap, amit szép az pályázati formában pénz, az az ötös loptó adóbevételéből származik. Tehát itt egy nagyon szertágazó az, hogy a szerencséjátékbevételekből mire, milyen fogválom egy pénz, és nem biztos, hogy csak az a az a fél szempont, hogy most akkor a magyar nem szeretném, hogy a nézszabadsága többet a francia. Ebben nem fog veled vitatkozni, ha netán indulna egy vita, amely ezek szerint akár indulhatna, arról szívesen közvetitek, benne műsorvezetőként vagy vitavezetőként szívesen részt veszek, de vita partnerként, mint döntnök, nem szeretnék részt venni, és nagyon szépen köszönöm a közreműködésedet. Én is köszönöm, a felvitt Viszont hallásra, szia! Viszont hallásra. Elsimó hallották. A kulturális bizottsága, majd csak azt nézem, hogy pontosan mondjam, hogy azt mondja, hogy El Simon László a Parlament kulturális bizottságának elnöke. Ki?